Тим часом вандалами й гунами лишились в історії ті, хто ще не вмів у пишних трактатах і хроніках описати справжній хід подій і справжню вартість вождів та народів. Тому з потрібною пильністю ми повинні ставитися до кожного слова, мовленого про нас. І тому потрібної ціни набуває кожне об'єктивне речення, написане істориками в пориві великодушності чи з якихось інших невідомих нам міркувань. Бо ті, хто тримав у руках перо чи різець, не завжди, далеко не завжди були великодушні й прямі в своїх судженнях, заполонені шовінізмом або плутані повутиною багатоярусної залежності від епох, класів та володарів. Адже в усі часи ідеологія була й лишалася класовою, а історіографія, може як жодна з наук, є наймогутнішим і найменш об'єктивним важелем. У системі ідеологій так, а тіла був варвар, якого історики ворожого табору намагалися змалювати найчорнішими фарбами, особливо коли бралися за видимий портрет, але якого, скажімо, великого діяча давньоруської історії змальовано красенем? З-під стила римських та грецьких істориків усі вони виходили кривими, похмурими і звіроподібними, та коли відсіяти зерно від суб'єктивної полови, то часом може вималюватися зовсім інший портрет. Адже сам Пріск переказує нам слова тілових ворогів про царя гунів. Римський сановник Ромул у нього мовить – Ніхто з поміщ царів, що володарювали в Скіфії чи в будь-якій іншій країні, в такий короткий час не здійснив стільки великих справ, як Аттіла. В германському епосі Бітерольф і Дітліб Аттіла мудрістю своєю порівнюють з Соломоном. Але Соломон, як свідчить переказ, при всій його величності не мав поряд себе стільки витязів, скільки їх бачив Бітерольф при дворі могутнього Аттіли. Та й сам Йордан каже, Атіла, володар усіх гунів і можновладець, не бачений у світі племен чи нецілої скіфії, достойний подиву в його невіродайній славі серед усіх варварів. Любитель війни, він сам був людиною поміркованою і витриманою, відзначався світлим розумом, був приступний для тих, хто потребував допомоги і прихильний до кожного, в кого раз повірив. Людиною виняткової справедливості змальовує його і Пріск, і простий люд горнувся до Атіл. Грек Адамі, який жив у столиці Гунів, сказав Прісковій, і правдивий історик не втаїв його висловлювання. «Я люблю скіфські звичаї. Ми часто воюємо, зате в мирний період утішаємося досконалим спокою і не боїмося втратити свого кревного майна. На моїй колишній батьківщині, в Римській імперії, володарюють тирани, а малодушні раби не наважуються оборонити себе. Там нема правосуддя, ні рівності в державних податках, а сильні гнітять слабших. Ось які слова про великого полководця і державного діяча знаходимо в Пріска та Йордан. «Великий цар, великого народу, Господар досі нечуваної могутності, царств Скіфії та Германії самодержець, вражаючи жахом Західний і Східний Рим, незлічені підкорені міста не піддавав пограбуванню, а милостиво обкладав їх щорічною даниною. За портретом цього варвара, бича Божого, вимальовується постава справді мудрого й гуманного і дійсно прекрасного душею Русина. Десь то не навіть Карамзін, який загалом повторює вигадки необ'єктивних ворогів Атіли, каже після цитування Пріска, «Ми звикли зображувати гунів чудищами. Слід думати, що Атіла був не дуже потворний, бо Гонорія, сестра імператора Валентиніана, пропонувала йому руку свою». Та хіба ж не точно таким самісіньким азіатом малював і Святослава Лев Диякон? маленькі оченята, плескатий ніс тощо. Статті, благословленній до друку академіком Рибаковим, яка була надрукована в номері першому журналу «Народна творчість та етнографія» за 1962 рік, говориться. Протягом довгої героїчної історії Русь переживала періоди розквіту, коли греки й римляни запозичали у неї міфологію, що була важливим елементом античної культури. Метали – хліберобство. Могутня Київська держава 9-13 сторіччі була тільки одним з пізніших фактів історії Русі. Стародавня ж історія і культура її ще чекають на широкі дослідження. І одним з таких періодів, на наше глибоке переконання, був період Велімира – Атіли. І настав час повернутися до них обличчям, скинувши з них ганебний ярлик, пришитий готами. Що ж, готів можна зрозуміти, слов'яни були тим валом на їхньому шляху до поглинення Європи, який вони мусили гризти зубами, і кожна жменя землі того валу давалася їм з кров'ю. В їхньому уявленні гуни – напівзвірі, бо люто боронили свою прадідами заповідану землю. Але згадаємо часи готської експансії на європейському материку, і всі уявлення поміняються місцями, і кров захолоне в жилах. Конунг Вінітар, подолавши 376 року одного з слов'янських володарів, Божа, розіп'яв і його, і його синів, і 70 найзначніших бояр на хрестах. Конунг Фродо III, перемігши в битві західних слов'ян вандалів, під виглядом ніби збирається вести війну з якимось там спільним ворогом, скликав усіх слов'янських князів-васалів разом з найдобірнішим військом і по зрадницькому перерізав, передавив та перевішав усіх у такий спосіб позбавивши слов'ян можливості опору й назвавшись після цього конунгом, дацьким і вандальським то чи треба ж так сліпо приймати іготське твердження про вандалізм слов'ян? Далебі ні, хоч похмура епоха гото слов'янської боротьби була справді жорстокою і у ній панував основний закон зуб за зуб і око за око. Тим більше, що слов'яни обороняли свою землю і мали всі права на жорстокість щодо зайд-асиміляторів. Так, русини перших століть нової ери були великим і висококультурним народом, і применшення цього – то відрижка ще не вмерлої норманістичної теорії. Адже така могутня імперія, як Київська Русь, що півтисячоліття підтримувала статус КВО в Європі та й у всьому світі, не могла виникнути з надер непівдиких племен, які нібито перебували мало не в стадії родово-общинного ладу з примітивними ремеслами, не кажучи вже про нерозвиненість класового суспільства. Ні, Європа розвивалася рівномірно в усіх своїх ланках. На одному боці був Рим з його рабовласницькою системою, на другому боці – так звані варвари, які протиставляли Римові нові, прогресивніші форми продуктивних сил та виробничих стосунків. Усі варвари, в тому числі германці та слов'яни. І коли в боротьбі проти спільного ворога вони загалом зберегли між собою стан рівноваги, то це означає, що вони перебували на загалом однаковому рівні розвитку. Різниця полягає хіба в тому, що готи прийняли християнство значно раніше, але й це сталося тільки через те, що вони жили ближче до ще могутнього на той час Риму та й були залежними від нього в повному розумінні цього слова – підлеглими. А Русь, могутня й самостійна, ще цілих сім сторіч зберігала свою ідеологічну незалежність від Риму Східного і Західного і прийняла християнство тільки тоді, коли воно стало загальною модою і мірилом престижу. І сприйняла не під тиском меча, як інші народи Європи, а добровільно і безболісно, не втративши при цьому свого морального суверенітету, не кажучи вже про територіальний. Культура Русі античної була висока, про що свідчать історичній, фольклорній і археологічні відомості. Безперервність традицій хліборобських народів, які населяли наші землі принаймні ще за три тисячі років до нової ери, давно стала аксіомою і не вимагає доведення. Знахідки ж останніх археологічних розкопок на Україні не тільки підтверджують це, а й беззастережно доводять високий рівень тодішньої культури і суспільного розвитку. Нам досі було відомо, що на Україні вже п'ять тисяч років тому, наприклад, виробляли чудовий керамічний посуд, простота й витонченість форм якого ставили це гончарне мистецтво на рівень шедеврами стародавнього світу. Не знали ми тільки, де й хто його виробляв. Закрадалися навіть сумніви щодо його походження з нашої землі, бо норманісти населяли її напівдикими примітивними людьми. Та ще недавно археологічна експедиція Державного історичного музею України на чолі з Мовшею знайшла в басейні Середнього Дністра унікальні гончарні печі, де виготовлявся саме цей посуд. Цілий квартал гончарних майстерень. Ці печі належать до того типу, якими користуються сучасні гончарі. Наші дослідження, стверджує Мовша, змінюють уявлення про економіку давньохлюборобських наших племен і про роль гончарства в ній. Гончарні печі, знайдені біля села Жванець, належать до тієї категорії, яку можуть обслуговувати лише чоловіки, а гончарство вже тоді стало не домашнім заняттям для власного вжитку, а ремеслом. Та й розміщення кількох таких двоярусних печей поряд свідчить про те, що посуд вироблявся масово, Отже, для ринку. Коли зважити на високу якість кераміки та її чудове оформлення, то стане зрозуміло, чому належить вважати культуру античної Русі дуже високою. Учитаймось лише пильніше в рядки геродотових муз. І ми там побачимо, що так, усе збігається. Все відповідає чітким законам співвідносності продуктивних сил і виробничих відносин. І та чудово гончарна промисловість, і високорозвинене хліборобство скіфів-орачів. Бо ж сам Геродот каже, і ніхто не тяг його за язик казати саме таке. Над Алазонами, тобто на середньому і верхньому Дністрі, живуть так звані скіфи-орачі, які сіють хліб не для власного вжитку, а на продаж. А це може означати лише одне, що хліборобське суспільство тут було високорозвинене з товарним виробництвом і ремеслами, отже ж очевидно і класове. І це в той час, коли Елади ще й на світі не було, а стародавні єгиптяни назвали греків не елінами, а дикими данайцями, які тільки уміли, що служити в допоміжному війську найманих пращників найдавніших династій фараонів. Рівень культури та соціального розвитку античної Русі підтверджують археологічні розкопки в самому Києві. Сотні й сотні грошових знахідок і десятки грошових скарбів другого, третього сторіч нової ери можуть свідчити тільки одне: поряд з високорозвиненою промисловістю ремісників існувала широко розгалужена система торгівлі. Якщо в землі знайдено десятки великих грошових скарбів, то в сто й тисячу разів більше було їх в обігові, бо скарби закопували в землю не для археологів, а для того, щоб переховати на певний час, а потім викопати і пустити їх знову в обіг. Десятки багатих скарбів так і лишилися з невідомих причин у землі, і вони взайвої, цього разу беззаперечно, засвідчують наявність високорозвиненого товарного виробництва тодішнього суспільства. Звідси, очевидно, слід зробити єдину можливий логічний висновок. Наявність численного класу купців передбачає існування не якихось городищ або селищ общинно-родової формації, а міст, які цілком відповідали вимогам уже феодального суспільства. Таким містом був, принаймні, в першому-третьому століттях Київ, тобто Гунугард і Гуніборг часів Атіли, тобто Метрополіс Птолемея, а може й Басілея Геродота. І якщо французи нещодавно відсвяткували двохсотліття своєї столиці тільки на тій підставі, що Юлій Цезар згадував серед переможених ним якесь плем'я паризієнів, а сам Париж засновано 300 років потому, то ми мусимо взяти за рік народження нашого Києва принаймні той рік п'ятого століття до нової ери, коли Геродот відвідував Україну. Хоча столиця скіфів Басілея вже давно існувала до часів Геродота. Київ стояв над Дніпром і стояв з незапам'ятних віків. І не обов'язково шукати слідів його саме там, де він був у часи Володимира та Ярослава, бо кожна епоха мала свої вимоги і до людей, і до міст. Стародавній Галич, наприклад, містився від Галича сучасного за 6 кілометрів. Але ж не кажемо, що це Різні населені пункти. З цього приводу надзвичайно цінною видається нам знахідка шовкоплясів у Київському районі оболонь. Вони відкрили поселення другого століття до нашої ери, другого століття нашої ери, що неабияк прислужилось історикам, подовжуючи біографію Києва в глуб античних часів. Історія наша повна білих плям. Історіографія рісніє плямами темними і ще більше затемненими. І цей справедливий докір, як казав Вельтман, російський письменник минулого століття, може не досить озброєний археологічними матеріалами, зате щедро обдарований талантом ретроспективного аналітика, лягає на сумління не так найдавніших істориків, як на істориків доби істинно варварської, коли стараність, доброчесність та прагнення об'єктивності, що існували раніше, почали в масовому порядку при переписуванні античних свідчень та хронік замінюватись невігласькими перекручуваннями, описками та свідомим підтасовуванням для наперед планованого вкорінення в історіографії неіснуючих фактів і дій прийшлих династій та прийшлих народів, завойовників. І наш святий першообов'язок вишукувати в полові нещирості й тенденційних перекручувань зерна правди, як би це не важко і на перший погляд безнадійно не здавалося. Іван Білик